M um, kitabu cha somo la leo kinasema ni wapi unapata mashauri yako? Je ni wapi unapata mashauri yako? Uh, Mtufungue katika kitabu cha Isaya wa 30. Saya 30 tuanze so, na mstari huo kwanza unasema hivi. Isa 30 mstari wa kwanza anasema ole wao watoto wa asi nasema bwana watakao mashauri lakini hawayataki kwangu mimi wajifunikao kifuniko lakini si charoho yangu wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi tuendeleea mbele na zaidi lingana na neno la Mungu e, Mungu hapendezo tafuta mashauri kuyatafuta nje ya Mungu wetu. Na Mungu wetu ni nini? Hautakaa hapa, okay, tutaendelea kuona, tunaona tuta vitu katika maombi na nini. Lakini mashauri makubwa ya kwanza ni nini Mungu anasema katika neno lake. Leo hii inatokea ni kijana, ni binti, ni yote yule, labda anaenda kutafuta mwenza, mchumba, binti labda kijana labda vivyoote vile anatafuta mwenye labda ni yuko kwenye ndoa imemvimemwia ngumu mambo yameenda vibaya anajiuliza mara mara mbilimbi anatafuta kutengana au hata talaka ni ya ambayo kusema hata katika katika madhabahu ya Mungu lakini hapo kwenye biblia labda ni ni mtu hata ni kijana labda yuko anasoma anatafuta kuchagua fani akasomea nini labda anaona wenzake wanataka wanataka wawe watoza ushuru akafanya kazi kwenye ofisi za watoza ushuru nae akaona kama inalipa labda mtu anataka kuchagua hata sehemu ya kuishi anataka kusafiria anatafuta maisha Anafunga vila goviaka, anaondoka bila kumuliza mungu watu. Nana meniilewa? Mashauri ya mungu ni katika kufanya mamu. Na hili ni somo muhimu sana katika. tunapokuwa tunaingia katika mwaka mpia. Tuko, tunafunga yafumbi ya shina tano. Kwa naima ya mungu, tutakateza tuwe katika yafumbi ya shina tano. Ni wakati ambao mtu, mipangu, watu wanakuweka na mipangu. Uwe wame, jifunze kupanga wakati wote na mungu. Ni nikiwi si si si sana katika mipango ya Amazoni mamauka. I sawa ina inaomba huko hana mara nguo baka kuingia kwambi mara nguo makuba masauli makuba ya mungu Mambo ya kutaka ni mungu nimfanyesha tu gani ya moka katika neno la. Mm. Ngo bami katika masauli yangu ya leo ya informationa kuna informationa sita ninguwe na kuamba muka unao kujia napo ni sombe bibria ni iluzungu kitena. Ni mashauli ya bwana ha? Lakini mtu mingina nakuambia Mwaka huu Lazima ni azise biyashara frani Na hile biyashara Hamisha jipanga kabisa Anajua na mganga waka atakaye mpa Dawa Ha Ni wakristo wangapi Au basi ni wanadamu wangapi Ambawa kitaka kufanya biyashara Anatafta mashauli siyo kwa bwana Anataftafta kwa waganga wa kenyeji Wangapi Asili mia ngapi Nyingi Kwa ya mwame Miashara jingu nazo ziona zinatembea zinaendelea hapa mjini Hapa duniani Nyingi ikisha, ikisha kuwa kubwa kubwa Nyingi zimejengwa juu ya mashawuli ya waganga Na mazindiko Na uaguzi Na kafara Nyo samu mungu anaanzo ya saa 30 Kwa ya mwame Kwa ya mwame Nimeokubia soma bayo Siti hati asomo zuli ya ubaye. Munguja kubiria mapenzi ya mungu. Kuhumu kutakuwa na machungu na mazuli vile vile. Amina. a E. E. E. Kuhumu kutakuwa na machungu Akapakuwa chakula. Kitabu. Umu umu. meka kachungu vika mekolea. Harafu na na pilipila na Sasa suwekune tafuta utama bonu meka na uch Lakia piti pili siwa, siwa kawaida Unaukutuwa kabisa mwingine Nabla sisi watuna mm. ungea Ninauma maja barini ninyari piti pili mezidi Katika chakula Kwa hukishakula chakula chenje rada moja kama keki Kii utakitapika mm. Hei eh, utakitapika mm. Kita kukinai Lazima tuwe na rada zote Nesawa munga nasema katika kubiri Kuna wakati Muta fika si hema mungoe, mkate, mungushe, alafu baemuna mnapanda na kukuza. Nani maelezo si kwenye nani? Leo hii watu ana tafuta Mashauri. Raba ni kijana anatafuta, anafika ana fika wakate nzima sisi. Ana tafuta ana tafuta binti. Ana kijana. Ana anaenda kuwa kina nani? Kuwa wachikaji. Wachikaji. Kuna huyu na huyu na huyu na wanaruga zao. Mneni shauliji. Hayo ni mashauli. Ya mungu. Hapana. Watakushauli. Kukupotosa. Watakushauli bila kujua. Utaombayo mashauli kwa mtambaye hajapitia katika tile jama. Eh. Lyo tutaona vipengele. Bada ya nutabeleza. Vipengele kama vine. Mita kwaza kita kuna ongelea mashauri ya bwana ni ya wakika Tuone na mwana ya kwaza kupata Mashauli ya mwana Mwana anatuitia Tutahona pe kitu pengele kina tusema Lakini wa kristo Hawa tafuti mashauli kwa mwana Nawasio wa kristo wa na na, na wa ilitakiwa Wanatafuta Mashauli kwa fitu Anatafuta mashauli kwenye pete Kuna mtu Anataka kukombea cheo Anatafuta madaraka kesho la jioni wakati tarehe mbava pete nyingi na mapete mapete dini yao. za ulembo. Hivi mwanaume na pete ya nini? Eh. ambapo wanadamu wanaika madhabahu. Eh. Pia tutaona eh Wakristo hutafuta mashauri kwa wenzao na hasa wasio na uzoefu. Eh. Emtu tu, tuulize kwa mfano unaenda hata hata chukue kitu raisana sio kiraisi. Amna natafuta fani. Unamuuliza mtu ambaye Hajawai hata ukanyanga kwenye fani. Hana fani. Hata kushauli sana. Hakuna. Eh. Ni mfano tu. Eh. So fani unazukaenda bila hata. Hata mashauli utafika. vizuri, Vitu venye kutenda mapenze ya mungu. Mungu nataka mashauli makubwa kwa tu. Eh. Habda pia tutaona. mbaya zaidi na hi lin mesema somo la kujitegemea ntera kugusa kido kwa afpari ntera kwa somo ni ni kuba wa Kristo ni vizuri ni kwa nguvu na Kristo wanataka mashauri ya wana kisha wapelema masha eh ni Ayo sekurang-kurangnya takkan ini, anak saya pi kat take anak Eh, baby disomasi menguji. Canggah saya nak awal. Ini semua lagu Hasa weh weh, ambai baru nama apa? kuna, ule Njia zako Biblia na sema Njia za mtu muema huu na, wa nabwana mm. eh, Wakati mgini Wakati mgini Mwami mungu wako Mukabithi mwana njia zako Alafu mtu Na hiata teni mm. Lakini ni, ni watu angapa mpana Nachagua fani, nachagua Mweza, nachagua uh, ma, ma, Mahari wako Kuna mtu mgini anaheta katoka Mungu ayu nguzit yulele Mungu watoto, maisha mtu kwa kabisa. watoto wa Lakini watoto ya maisha lakini Aibu anasema alipokuwa anajaribu kukumbuka nyakati zake za zamani kabla Mungu haja kabla Mungu hajamweka katikati ya giza. Anasema Zaburi eh, katika Aibu 29. Anasema nafiki mstari wa 5 pale. Anasema nika kumbuka wakati nilipokuwa ningekaa kwenye meza yangu na watoto wangu wananizunguka. Kule kumzunguka tu walikuwa ni raha. Lakini reo hii anaanza katoka mtu kama mwana mpotevu. Ana has everятиnt back to his son couple of his father, his mother. Sabini, Estina the man chose his illness. I went to capture his illness, with his farm inundated. He is not a pain in God. Let's make the one ello smile for me and please go to my Mark. He Je ni muda wote kwamba siyo sawa. Ah kuna wakati naezeka sawa. Leo watu wanatasoma mashauri, wanatafuta mashauri kwa washikaji. Wasela. Mtu kwa koa kidadi, bi, anatafuta bindu kwa washauri wake wakuni wasela. Eh? Wasela. Kuna jina jingine nimesahau, kama sio msaina ni nani? Ni kumoshye. Abuna msela hapo. Wengine ana ndao kama mashauri Google. Sasa hivi ndio mshauri mkuu. Google inasemaje? Sijasema kwamba usibubu kitu. Lakini unaweza kukuguguja namna ya kutafuta. Anakuambia tabia za Google inasemaje kuhusu kijana bora alio saa? Me taraju. Wengine wanatafuta mashauri ya ndoa Ni niimeshaje ndoa zangu? kwa maana harakati ambayo haijakuwa na noa ambayo alishaachika mara tano Ana tafuta mashauri kwa Joyce Kiria Ana tafuta mashauri kwa shirole Ana tafuta mashauri kwa nani na nani na nani na wengine wote hapo namna ya kuendesha ndoa Hii ni ni sawa sio sawa Ni somo muhimu sio? Lakini ni sawa kufanya hayo Mingina natafuta mashauri e? Katika mwisho... Sasa hivyo mwishonu mwamaka Tareka mazarewe na zijazo chache Pako wakateza kwenye fumbishi na stano. Hapo katikati Watu wameenda kwenye makaburi ya mababu zao Kutafuta mashauri ya fumbiri na ishirini na sita kaburini ahamina ni kweli seo kweli ni kweli seo kweli wazewa mashahuli hata kwa wali okufa he wazewa nasemaje wazewa kwa hapi hao he wengambi minu sema mta kifa kumukumbu zake kumukumbu wake mepotea duniani kumukumbu haina wamba hati toa mkumbuka kutu mkumbuka lakini mamuzi na matendo na mashauri, yanaisha ile tarehe anapovuta pumzi ya mwisho leo hii unakuta mtu ana babu na babu wa nyuma baba wa babu baada naendelea kutafuta mashauri yao na waabudu katika vitu unaitwa matambiko na vitu vingine vinaivi vitu vingi vingi uchawi ushiriki na hicho eh lakini saa 30 leo watu Hawa tafuti Semi ya sema Oli wawo nao Isa asina moja Moja pala Ya sema Oli wawo nao tafuta Ono telemukea misiri Wanaenda duniani Kuenda kutafuta mashahuli Indo huko vugo Ona wapi Kristo nao nisikia Kama kweli Umeamua kuitua Kristo kwa jina Kwa jina na Kristo Tafuta mashahuli kwa buwana Na tutaya ona Bwana Hata ukipika tu magotu Kwa mama mungu Kwa waminifu Peke haketu, kukua uwaminifu na kumonyesha kwamba mba yeye mwenye kuhona kesho na kesho kutuwa liona nyuma na mbele ijai Wana limamifa na henda kapua mashaulia na henda sikupe hali kuamilika Kuna njia njia njia kupata ukamilifu wa mashaulia wazi Hata yeso liwa ambia yule, yule, yule kijana kwenye matayo shirina kasema Wazi jua amri shika amri na nini kasema Yafanya hizo utaishi Anaya yaka sema haini mtu shika na nina yaka sema ok ukitaka kukamilika zaidi yani, Kama unataka mashauri kamili kabisa kabisa 100% usa o orixá na chorifa. É igual a Mashaouia Cristo. Quem "mhm", aí Mashaouia se ataca. No outro a Cristo, quando o tafeta Mashaouia com a banana, quando a mulher "ah sasa? É Wewe ukisoma katika kitabu cha Mwanzo namba 46 kuanzia mstari wa kwanza. E, alipo Yakobo alipokuwa anaelekea kufanya maushi, mashauri ma makubwa kuhama kwenye nchi yake kwenye nchi ya Misri anabeba watu karibu sabini nae Sio madogo hayo. Hivi kwa mtu na tuchukulie tu ulikuwa katikati ya familia na wa, hata kama um Wabra unahata watu wengine wategemezi watoto wako mke, wabra nini na wengine, watu saba, kumi Kwa barikuwa na wengi Ikafika wakati unaenda kwenye inti ya kigeni Ukabeba vyako kwa hondoka Singe kwa vizuli ya bana He Umo mashawuli ya bana Amen Kwa hiyo só lhe é do que está na tudo o que sai é mas só do qualbano mas só do anasema katika falando quando eu Anasema essa semana a tica Johal sem falar a semana é tu teu tem e Namna ya kujisha na mwenza namna ya kulea watoto Leo hii watu wanareaje watoto Wanareaje watoto kwa kuangalia makatuni ya natu fanya mambo He eh. Chambu jingine linanotupa mashauli ya bwana, Utumishi Hei utumishi Tunapo mtumikia mungu Hei tunapo Jishugulisha na mambo ya bwana. Naee yake juu na mambo yake. Nitakwanu mkozi kutafsiri biblia. Yes? wakati mingine tunapokuwa karibu na mungu katika utumishi, wakati hata hatanjia zetu ana zunguzata kabla hatujamu niza. Sio franses katika isaa anguo katika kuomba majibu uhitaji kusukuma sana eh hey. kusukuma sana eh hey. hebu wewe waambie ukiwa unamtumikia Mungu umo unajifunza uaminifu we we kutokuwa mtu mwenye konea watu na nini hawezi kuongoza katika fani za kwenda kula rushwa hawezi hata kunyima tu ile interest Bidi shauri kusikia mtoto baada yuko shule ya msingi anakwambia matamanio yake aje afanye kazi TRL. Na mtoto unamtegemea Wakata amekalia kile kiti hali yake itakuwaaje? Amevutwa na nini zaidi? Eh. Hata nafasi kwa mfano hata askari usikia mtoto mdogo anakwambia nataka niwe askari. Eh, wala bado hakuangalia mavazi yao na nini, yani anaona tu vile visa. Kwa hiyo mimi hata wakati wa wa Yohana mtajaji hizi nafasi mili za za fedha na na na na, na mamlaka hata mahakimu hawa wanaoitwa wale wenu wa eh na wana sheria kwa sababu mechukua funguo za maarifa za watu eh. Nimaedeo bayo Kabla huja ingia Upime njia zako na mungu wako Hajarishi kwa mba naeza kamechakuliwa kawa kabisa na na kanisa Hajarishi Wako wacho naeza kafanya hivyo vitu Lakini sio wote wenye Wenye neema hiyo Unasikia mta na mimi Nataka, fani angu nataka niwe mtawa, manetuaka mtawa e, Mungu amekuita hivo, kuna sema mbapo, mungu wale sema kwamba ufanja hiyo kitu Haipo Kwa hiyo, tunaona mashauri Mashauri ni nini, ni maamuzi makubwa Uwe wambie, niwe kunisha soma hapo njuma kwenye makampi ya mmoja hapo nyuma kidogo e, Jinsi ya kufanya maamuzi makubwa, uwe wambie Sio rahisi sana mda wote zile kanuni kuzitumia. Na si vizuri kuishi kwa kanuni. Mimi nimehisi jitahidi niepuke kuishi kwa kanuni. Kama na kanuni ninazo chache sana. Eh, lakini ni, ninajaribu kuyaelewa mambo ili kusudi eh mienendo yangu ndani yake kue kuwe kuna zile kanuni ziweze timia. Eh kabla kitu kikubwa. Sifanye kitu kikubwa. Eh Uh, kuna watu hapo wanapanga elifumbi shuna sita, nitafanya vitu gani na mipango gani. Unatafuta mashauri kwa abwana. Yeh, hivo vitu vyote vinapendeza mungu na mungu leo Lego siyo somo elifumbi shuna sita, lakina tuwa Kwa tunamona Yakobo, akifika Beresheba ando mwishori, kabisa kutoka hapo nawekewa wa misri, anafanya ibada, anafanya... Hala mchini ya mungu sadaka na nini Usiku munga kama na kasema ya kubo Ni ingia tu misiri Kwa hivyo utamona mwanawe Pili, nitakufuja taifa kuba Yani ya mkini mpango wangu Kwa uokovu napitia huko Misri. Kuna kuna faida ya kwa na misiri katika masha etu Lazima kwa kuna dunia edaya tuzunguka Hini kusudu tuweze kupata uokovu namiya Hei Mtu wangali ya vile kipengele Kipengele takuwa za kina sema Mashauri ya Bwana ni ya amini ni au hakika. Mashauri ya Bwana ni. Mimi yule atakushauri wewe wewe utakushauri yule lakini baada ya muda uvupele mashauri ya taisha Eh. Hey. Leo hii nianza nikatoka hapa kwa nguvu zangu na akili zangu nikamshauri yule Bwana mwenza wako atakua yule nimesema. Hiyo ndio akili yako. E aí mas Shaouli para dar um nome fúpito não sou capota uia naí se peguei aquele missaísha. Há só que na mamãe mudei aqui nini. Quem lhe ameja o Shaouli, mabiti na nani o a nani mudei aqui nini. Aqui na babá o na o apo o apo. Baik tuweh, musa sini majo majo pada Shauni, Eh, kau mungkin kau pernah mahu kahanao, ni wah tu muihmu viri Ni watatu na wanne kuna mashauri mengine ya Mungu yako 24 unahitaji kwenda kutafuta mashauri ya wanadamu kwa sababu tu ukisha soma neno wa ya Mungu ndio mashauri yako ukielewa katika 19 anasema hivi tatu na anasema basi mafarisayo akamwendea ni angalia mashauri ya Mungu ya kweli na nini basi maf mafarisayo akamwendea akamujaribu akamambia je ni halali mtu kumacha mkeo kwa kila sababu hapo si aina fulani ya kutafuta mashauri walitaka mashauri ya Yesu Kristo tu tuwe nene neneje tunapofika wakati hatuwelewane labda naweza we wanatafuta kwa yesu uhalalisho fulani akajimbo wakawamia hamkusoma ya kwamba yeja lia waumba mazo ali waumba mtu mbe na mtu mke akasema kwa sababu hiyo akamelea kwamba wasiatu chene kilicho nganisho na, na mungo manadama sitenganishe Leo hii unaendaje kutafuta mashauri ya kutenganishwa wakati Biblia Yesu mwenyewe anawaambia kabla hamjanya kwangu je mmesoma? Mashauri ya Mungu mengi yanapatikana katika Biblia. Na nimemsikia ninyi. Amina. Ili kwa sababu wa Kristo tutate. Wewe wame ili somo huko hasema kwamba niko nasema kwa ku ya kuishi. Kenju na shawutu ya taitaji mashauli leo, hata leo hii Taitaji mashauli, taitaji ya fumbi ya shuna siti ya mungu ya munu Marezo ya mungu ya munu Mashauli ya munu ya wakika Na yako black and white ya naone ya meandikwa yesu mdaoto walipo kwa uwe hivi tufanyenye Hazema umesoma aje imeandikwa aje yako tayari Niwewe ukwenda tuku yafanyia kazi Lakini leo hii mta takwenda eh hivi ni ni nifanyeje labda ni hawa watoto niwapeleke boarding au niwalee mwenyewe Mimi niabi biblia imesemaje Biblia inasemaje katika kitabu cha cha Isamu nango wa 6 na nango wa wa 18 sehemu tofauti anasema eh kikipo pamoja na wanao wafundishe mashauri ya buwana uketipo ukizunguka meza ya njumani kwako wafundishe ok huko boarding ya maku natafuta mashawuli hivyo mtoto unekana hamekua na nisani hamekua mgonzi korofi mtukutu unia unani una, una shauliji ni mpereke boarding yao ni eh, eh, mpereke kwa masista no wanajua kulea The assistant will be clear. The child. The child will be in the house and the child will be in the house. The child will be in the house. The child will be in the house. ale tafuta mashauri ni fanye fanyeje Mungu mesema katika Yakobo haya ni baba mkubwa naye habari imetoa mfano habari ya, ku, ya maisha namna ya kuishi na mweza ni niku naye au niachane naye ni kitu kikubwa hicho kina watoto mbaka wajuku eh hey. kunaona watoto hawajijui nusu wana ukoo huku nusu wana mzungu nusu wa ukoo hawaeleweki wamechanganya na vingi mbaka wajuku zao eh hey. Nipe bane rafasi a kuongoze. katika Yakobo wa 4 unaanza kashughulia lakini pia Yakobo Yakobo ya Eh, Yakobo Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na ombe Anamoyo wa kuchangamka na imbe zaburi Mtu wa kwenu amekuwa hawezi Hawaite wazee wa kalisa nao wa mweme, Na kumpaka mafuta kwa jina labwana Na kuomba kwa imani kutabokoa mgonjwa yule Na katharika Mungu ametupa mashauli ya Watu akiugua ni mkristo Anaenda Kaeni kwenye ya kobo Anaenda wapi Mashauri hake naenda kutaputa Mganga wa kenyeja Mkikiso leo ni amini Wendi wanatunia waganga Wakati wa makini na siku nyingine Wakati wako kwenye hali zuli zuli Wanafaya nini Wanamuja makanisani Sama kila mtu wakali, hata ya mgini wewe menishikia, hata waganga, hujui mganga na kaa waki, hujui na njumbake kwa wapi, hujui na anafanyaje kazi, hata manene wa kiganga hujaiwe kwa shikia, hujui tofauti ya kupige ramli na kutambikia, na nisi ya jui. Kasi mungu wa kumaliki, lakini itafuta mashauri kwa mwana. Amina. Eh, katika ugonjwa tunawa upitia mungu kwaweka mashauri, utaiku utafuta sana. kiyomba ya kuomba ushauri hapa na pale kwenye ufahamu labda hata kwa msalamu wa ugonja labda ni daktari unangyo kwa mwomba mashauli lakini mashauli wa kuya kwa mungu ye katika katika kuomba katika kuto kwa kwa kwenye ufahamu mungu Emu, tusome katika kitabu cha nyakati. mlangu wa kumina sita nyakatu wa, wa, wa pili mlangu wa kumina sita mkutari wa kumina mbili Kuna mtu mmoja mfalme wa wa Yuda alikuwa Asa. Na ile nzuri akaugua mgongo wake ugonjwa mbaya. Biblia nasema sikutaka kwenda huko kwa sababu pia alikuwa nzuri. Eh? Eh ya ya kuomba mashauri kwa Mungu. Eh? Akaomba kurejea sema kwa madabibu bible inasema inasema kwa waganga lakini kurejea kingenzi nasema eh inatumia neno physician madabibu leo hii ni kwa wakristo na kwa wale wamwambie hata kabla hamuja meza dawa zine kabla uko tekeo jiombe juu kama unaoombea chakula lakini yamkini mkini ili kusundi tushuonekane tunaonekana ni wakristo kristo walio kichiniza aina ubaya wa kutungi oba hata kimoyo moyo mwbe mungu kimoyo moyo akuambie e, aku aziwezeze sile dawa kanda nanisikia kabla uja ube umuwa kabla ule nata kwa daktari nabla kwaona kwa nome Mungu kwani utatuliiwa na nini Mungu Mungu bwana na kuomba ni ene uniongoze nikapate rizma ile sahihi yule nitadibu lakini mponyeje ni bwana kitu anachotambia yakobo kwani kuuliza wewe unanisikia wa Kristo mara ngapi ya trimia ngapi Kristo mao aqui o gua ainda o pai até logo naquela mina ainda aqui, láquini um a na matumaini yake me kwa huyo com na hora do campeão quando o campeão aí to vai ser naquela eu com o mara me sirva, a oia bem já me wanadamu daktari ana tofauti kwenye nome yako na to na iki que o ganho se tucá com a tini mãe de cumbariki johapari cumbariki é a única na qual para parar a camisa de campeões ani a namcaiure a namcaiure que não é para nada é não vou puniar-te não é nada hauponi eu vou punir-te não é por isso que eu ayotumia matabibu. Eh? Kiswa matatika kitamu sasa Mwene wapazina mlangu wa shi na wa kumi mpaka kumina mbili. kabla hajaenda kupigia vita, yunga nita vya wapada, nikuwa anayikomba anayikomba israeli wakakuu yunga badu zaifa modu. Eh? Anaida kwa mungu, anampigia magote na zebana. Hivi, hawa watu wa keila. Watani watani kwa saulia ni uwe yaani marake nikienda kwao alikuwa na wakombo lakini walikuwa kama machawa na mgi uko alikuwa wata yaani nipe shaulia wana ni endeji na hawa wana ni taifa lako niyo mungu wakasema hawa watu watakutoa kweli njiepusha hee kabla hujaanza siku ya kwa eh hee masakumi na mawini na zaidi omama shaulia wana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 Kati wa kina ya tomo Neno na mungu lilikuwa bado Li nakuja kwa jisi ya sauti Ya maono ya usiku Ya mungu wa likuwa na watu Na manabi ya natunia Hakini kipisia kwa sauti La manabi Leho hii neno la mungu Petro anasema Petro apiri Anasema tulikuwa na Yesu Christopoli Lakini saa saa Kama ni maono tuliaona ya kutosa Hakuna watu waliona maono Zaidi ya kilapetu Ni tumewa Lakini nasema, lakini sasa tunalo neno La kweri La uzima Nililo andi kwa Hii Biblia unayona wa Christo wana, Wanajua kuwapa Siku wamifata madaraka Wanajua ku, kuitumia wakatu wako makabrini na nini Semi nyingine wakape meni Malezi wanachakua Uvaaji Eh, kui tadi kuam kasih macam munggu ramah mashauli niji eh, eh uni kimini, ah uni vai, siu, ah siu eh, mashauli ya mienendo jed, hatta katikom waj, munggu rasa mana? Eh, munggu rasa mana Eh, la Ni mungu ame sana juu ni lake kizaidi eh? Yesu Kristo ni neno. Mwingo mbili unapo ni yalioko kwenye neno la mungu hili. kwa Kristo directly, Eh? Wa ngulize. Wa kristo wa leo. Dakika ngapi zina mchukua. Kuta, kupiga. Kui, kufanya. Tu, matukiwa taraka. Hachukui dakika tana. E. Yeah. Eh. Lakini niyo mashawuli ya mungu. Yeah. Sio. Namazara yakini makubwa. Lakini dakika tano zina mtosha kuhariku chuchote kifu. E. Eh. Mashauri ya mbwana ni ya hakika. Katika samueli wapiri, 519. Dawdi anamuliza mungu kwa habari ya kwenda kupambana na wafilisti. Fisi ni, ni, ni, ni, ni kama dunia inashamulia ina na roho. Unimengu wa roho. Niyo tafsiri ya katika unimengu wa kwa. kama wakamamia nena nitawatia wale wafilisti. Eh, samueli wapiri, 519. Natia mikono ulimu hapo. Hele kawashida. Balae wakajuku saanya wakarudi. Kwa sababu tatifu haishi. Kwa hivyo. Kwa hivyo. Kwa tena magoti. Akata, kwa hivyo taimu kwa nafanya. Kwa hivyo maishauni kwa wapwana. Ndeo hivyo mgena kwenye Biblia. Neno inasema ni. Mungu wakamambia. Hawa sasa watakuzoea. Sasa hivyo usipane kwenye kupika nao daire. Wazunguke pita nyuma. Mimi nitafika kwa mbewe pita kwa nyuma. Wakiwa na hukimbia huko watakuja wakukie kwenye imap nayeo friski ndio kafaikwa mpaka mwisho wa waishi wa ya ya Daudi. Na ya neno wa Mungu. Na katoka akasema kwamba sijaelewa alichokuwa nakisema. Bana sicho atazimisha kwa kutuelewa. Kosa binafsi na sema hutakisia wa na kuja yule mwovu akanyofoa kale kadogo hali nayo baki mli ni hoja pili lakini wa kristo huuliza mashauri yao kwenye pete za za bahati kwa waganga na majina mengine kuna watu wengine wanauliza mashauri yao kwa, kwa wasoma vidanja kuna wengine wanaoitwa numerologists watu wanaosoma namba eh jina la lina herufi ngapi mwenza wako ukipata kwenye eruvizita tu hiyo hiyo ndo aina ipo natakiwa tano kwa tano yana neno kama hayo yana kama genealogy eh ee wana kama pharmacy wanaona viganja wengine wale wana horoscope eh wiki hii adonde zari wa Nakuambia huo mzuriyo telefly, simu fly, wezi fly, sijiu, kwa nini zile zinaite? Harustu, kwa nini sakeni na kama uzi juu kwa sababu, na na kuko bali lao pum, niota zinaite. Kusaini wakanga wa Kenya juu Kenya na yuto mata bahu, wa, anajenga kusaini nyomia dare jamani. Não é como um manso de fuga que pode levar a capicapia de homens nao gangue a Kenyeji que ele manda barra. Ela vai virar Nyota. Nyota. Não vai ficar nipi. Nyota lá Nyota. Nyota aí nascema rívia. Aí eu mungu. Semu ninguém é bíblia nascema, semu ninguém. Capita? É o quê? Tudo que está aíona. Tem muito fungu lá, Kumbukumu ratolati kumi na nane, tishome wa kumi Kumbukumu ratolati kumi na pale, anasema Afu nawezi katika msari watisa anasema, utakapo kuisha kuingia katika nichi ya kupayo guwana Mungu wako, usikifunze kutenda kwa mfano wa machukizo wa mataifa yale Azionekane kwa, kwa mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto wala akionekane mtu akatazamaye bao. Katazama bao si ndio kupiga ramli. Eh. Wala mtu atazamaye nyakati mbaya, lo, no, lo no hayo mambo ya holoscope au nyota. Eh. Wala mwenye kubashiri, wala msihiri. walam mtu arrogai kwa pega mal fundo, walam tu apana a wafu. Noé ele quando campeou não estava mais a ouvir a mítu. Ana Sima, guana, nini, imagina é o Niaki Cristo na da minha nenéu na qual menia Cristo nunca está já vi tu ving ving na ta se virei mas fundo se tu ganas tu ganas tu ganas aí nem yote sempre ving na sei mas ha tem tu eh a eh tu cohibe né mas a tua ambi é que só é tu haí Kula watu wanahitwa maastrologist Ukiwasoma wanazuka fikini wanasansi apana. Wanasansi wahivo wanahitwa maastronomists -astrono Astronomers Actually astronomer Hawa wanahitwa maastrologist Ni kwangalia nyota inyota meka hivi na hivi na hivi na hivi Kwa hivi na hivi na hivi Masishauli Nani mwani kusikia manedo Eh Wa kristo huuliza Eh Wa ganga na vitu vingine. leo hii waganga wa, wa kienyeji wako aina hizi mbili kuna wa kuna na kwenye vilinge wote kazi yao ni hii? moja wewe ambaye mtoto mtayataambia kwamba ndio tuabudu <coughs> biblia iweke pembeni tuna vitabu vyetu yule ni mganga wa kienyeji eh sio kufikiri kwamba na wasema hawa walioanzisha ministries zao Aka kusanya nyomia para, dia inayonapo yenyepoto wangu ni ukisoma katika wa kwanza, samueli wakwanza wosifungue pali hili na juwanda vinafungue wakitewe hili vina sumboa wakrisu wakitewe hili kitabu ubiri zamani kidogo eeo so... samueli wakazwa shina nane kuminamoja nasema hivu shina nane kuminamoja nasema ndipo yule muanemike alipo sema jee ni nani nitakaye kupandishia na ya kasema nipandishie samuel samueli shakufi nabibu wa mungu eh, ee sauli Amepishana na mapenzi ya munu. Biblia, amelikazwa mungu viko upande huu ya yuko upande huu. Anatafuta msaada na haha. Anasema ni, ni sambamba, ni kwa mstari wa angapi? Wa kumi na wa Okay, Ok, ni na mstari wa saba. Ni anze na mstari wa saba, ni teereza kwa soo kisa ni ki moja. Mstari wa saba, anasema hivi. Nipo Sauli akawambia watu mishu wake, nitafukieni mwanamuke mwenye pepo wa utamuzi, nipate kumwenea na kuhuliza kwake, kuhuliza nukwa kutafuta mashauli. Nitu taifa kubwa la mungu, pekela la mungu, amepishana, badana ya kurudi kwenye mazabahu ya mbwana, anahena kutafuta mwanamuke mwenye oh, mwenye, mwenye, mwenye, Pepo la aweze kuiongoza kuyongoza kuongoza taifa lake. Nlicho watu wenye makanisa yao. Akiona watu hawaji, anatoa maandiko kama alikuwa ameanza na maandiko, ana, anaenda Nigeria. Anaenda Baharini. Alafu na taifa la, la, la mungu kanisa la Mungu analipeleka. Watu walitoka kule wamekuwa kama vichaa au wanaishi huni. Hina mtindo, aki, aki, kukitoka mtindo wa wa wakwaza wako kwenye rile kanisha. Kukitoka manjwere ya rio sokoto kama ya marehemu, wakwaza wako pareka nisani. Na wako mbeni mada bauni wanaimba. Awa kani mgino na kifucha fucha. Hina ni neno. Hapo ni popa kutafuta mashauri ba. Haya ni nipanishiye ni samway. Haya shakufu. Haya mta mshakufu, unatafuta mashauria ni. By the way, by, mpaka anakufu, unatafuta mashauria ni. By the way, mpaka anakufu, unatafuta haonge uga mweli. kama ni mabamia tukitehe huku ya nasema pana sasa tunamtaftana nini hawa ndio watu wanaenda kutafuta wazee waliokufa mm. wapo hawapo mm. eh hemu tusome ehm wasome eh, okay wakristo hutafuta mashauri kwa wenzao wasio ha, wasio hata na uzoefu ndio rawashikaji usome katika warumi 12:8 kwa kuwa kuna mtu naye anaongoza taifa kubwa la mu kwa mimi wewe ni baba ukiona miaka 20 miwili unaweza ukacheza na nafsi yako aina mbaya mbaya utavuna mbaya lakini mtu kuwa ana watoto wawili watatu ana mke ana mume ana nini baada anaendelea ana ana taifa kubwa ameibeba ana familia ameibeba anaenda kutafuta mashauri kwenye upotofu eh Kuna wa kristo unakuta Anawaza mtoto kitu ya kwaza kabisa Anamvalisha hirizi sema mautakau yore Na mafundo Si ndo yale ambani kwa miasema Kwenye bibirini kasi ya hilewa visu ndo hai mm. mungu anatufundu li Mahirizi siya nakua na mafundo Na ya kifunguru Anasikia unawika kama jogo Haa ah, mawa Mafundo Eh eh rehoba manoa manoa selemani selemani mwana wa daudi ana tafuta mashauri ya jinsi ya kutawala baba yake eh vizuri baba yake anasema selemani vitu alivofanya ni vizuri em ngoja na daomba uni ni uulize chochote namna ya ni selemani akuuliza utaje kufanya nini wakati wangu kwa vizuri na Mungu Halichofanya nishema mungu naumba unipe hekima. Mwoye wa hekima. Wanamna kuwaungoza na kuamua watu wako taifana. Nisi lipotoshe. Munga sema nime kupa hivu waafu juu yake na na marifa, na na hekima, na kupa na utajiri, na kina kitu. Lakini mbaati mbae, njika mpotoshe. Nisomo jingini. Nana, Nasa mwanae yeye, anakuja na anahuliza waze, wale wale kwao na babake. Wale umwezesha babake kutawala miaka arobai. mas se me chamarem nesta hora desta hora de mim é comum falar babai não vou lá para nico tebo a querer comem na usikivu vizuri utawatawala que vos visulí vizuri nao Ah, na sawa, do meu sal, a wa fala tanto a chicali o ati deu ele, o right, Uh, waziri wa chochote gini mimi ndio kiongozi mimi ndio katibu mwenyewe kiongozi mkuu wote ni nifanyieje ni nioneshe ni nimesheje mambo yangu mamlaka yangu madaraka yangu wale vijana wakamwambia nenda kawaambie wale watu kwamba baba yangu aliwapiga kwa mijerebi mimi nitawapiga kwa mijerebi ya nge Na kidole cha babaya yangu, yani kidore changu cha mwisho hiki kidogo, ni kido kikubwa kuliko viuno vya baba yangu. Yani maana yake mimi alipoishia nitaendeleza zaidi. Sio katika uzuri ni katika kuwabana. Kwa sababu alikuwa watoza, aliyowatoza kodi kwa aka akawafanya nini? Lakini aka akafanikisha maisha yake. Akakataa lile shauli la wale walio wahi kutawala, wakajua utawala unaendaje, akaenda kwa washikaji. leo ir se watu a tuana vou tá futa o malezi se vou a na Venezuela se vou a na na na na cabina mojé naíuda Benjamin na malá do açá depois na semana que tica quando Katika watu wenye uzoefu pia Lakini wenye mguso waki mungu Lazima mungu wa usike Kwa ya wambie Kuna neno liku mtaenda mina yunga mkono Wapumbavu na wahuzeeka wakauta mvi Sio kathaani kwa baada ya kuotamvi Uwe pumbavu tageuka gafra uwe ufahamu Ndiyo? Ndiyo kuna mambo mengi wazee wenye lika kuko wanafanya mabaya kamusaraibu Ndiyo zio? Mm -hmm. Hei Kwa sababu vibria nae yuko makini Ayubu anasema Iyo ino mungu limekamirika Emsikia mungu anafo lisema Waze tuwategemee kwa kiasigani tu tuwategemee Lakini kwa kiasigani kwa nipaka gani Anasema katika ayubu Mnangu wa kumina mbili Mustali ule wa, wa kumina mbili Ayubu kumina mbili Kumina mbili Emsikia zana manena anasema Wazee ndio walio na hekima Na katika kuhishi siku nyingi, fahamu. Kwa mba katika hali ya kawaida, kuhishi mna mrefu, itakoa miyesha kupaa experience ya maisha yote ya liyo piti Kama ni, ni, ni maisha ndoa, maresi, eh, maisha majirani Ni, ni meyapitia, miyesha kuwa na majirani, kajua uchokozo majirani, kajua urafika majirani na nini Katika hali ya kawaida Lakini neno wa mungu pia, linaena li mele, lina kukumbusha Kwa mba, siyo uzee pekiyake Hau toshi tuutumie lakini tuupime katika Mwanga wa kweli ya neno la mungu Nisali kumi na sita, na sema ni kwamba sio kila neno nitakano kwa ambia ni la kweli isipu kwa katika ufahamu wa kweli ya mungu Au nimeaishi ni maisha ya mungu He e, mwere ukulize mtambaye amepitia taraka mara tatu mara nne ya kaze eka Ukimuuniza maisha ya kuingia katika ndoa hata atakushauri ufanye taraka 6 eh kwa vile tu amekaa muda mrefu haitoshi eh 16 31 anasema hivyo ni atao mfano katika maisha ya ya, ya, ya familia ya wenza kwa sababu ni tatizo kubwa 31 na hivyo 16 anasema kichwa cha mvi ni taji ya utukufu katika ile kichwa chako cha mvi está aí a outro curso de que tu tinha que ir para lá, que ir para lá, nem o teu rolo está aqui ainda. lá que não nasce mais vinho. como aqui que o neka naquela época é igual por tudo. quando a minha casa ensina, se Eh. Wow. Kuna mtu kuja sio muda mrefu sana. kuja kani. Kawa kama nataka mashauri na nini. Jinsi doa yake leo vuvu kasi kama vile ni mkono jinsi ambavyo haritakiwa ashiri aivunje na nini. ko je hakuwa wazi kiasi iko nikawastaki kwenda. Kaastaki kwenda. Eh, kwa watu wanataka mashauri lakini tofauti na yale ya Mungu. Ukimwambia Mungu ya Mungu mnacha hapa hapa naenda kutafuta mengine mpaka atakapopata yale anayotaka. Shida e, hiyo. Ah, eh, aah, ndio sio. Wengi hutaka mashauri ya Bwana lakini uyakataa. Nita kupa visa viwili Niaja na cha yelemiya Yelemiya mlangwa wa robaini na ambili Usifungue mimi nita kufungulia Yelemiya wa robaini na ambili Emu sikiriza kiluchu wendelea pale Watu wamepigika Nebukadina za machukua watu Wako utumani Wali obaki na nini wanatafutanga lau wa survival vipi Wanamta nabi waliyo kwa mshamu kataa Yelemiya Wa bimselu, mnangu wabenda mbini msaya wakazana Ndipo maakida watu wa majeshu wa Yohana, na Yohana Mwana Karea, na yezania Mwana Hoshaya, na watu wote Tahu wadogo hata wakupa wakakaribia wakamambia Yerenia nabi tuakusihi maumbi yetu Ya kubaliwe mbele yako Ukatuombe kwa mbana mungu wako Yaani watu hao watu walio salia Mana tumesalia wachache Tu katika inchi Katika watu wengi kati watu wachache tu katika watu wengi kama macho yako yatuonavyo ili kwamba bwana Mungu wako atuonyeshe njia ambayo yatopasa kuiendea huko si ndio kutafuta kwa bwana sikiliza walipo kuja kufanya mnaona mlango mmoja tu mbele sio yani mwaka uliopita Wazasema, ikawa Yeremia ripo kuisha kuwaambia watu wote maneno yote ya bana Mungu wawo ambayo bana mungu wawo amemtuma mtuma Yani maneno hayo nipo azalia mana wa hoshaya na yohana Ni wale wale kina yohana eh, Mana wakarea na watu wote wenye kiburi wakanena Wakimambia Yeremia umesema uongo bana haja Mwakakata Hugu yuma wame mtuma Yeremia Linda wewe tulajua na mungu Em tu em tu ambi tu namna kuene na katika mambo haya unaweza kwa ambi yu eh leo ni nazi hapa ni ta kusaidi soma ni ta fazi soma eh utafuta maswali kwa bana Lakini nitagusa tu kidogo sim nyingine nabimu, nabimu, Mika. Kwa, setu, ni kwa nabii mmoja anaitwa nabii Mikaya kwenye kitabu cha wafarme wa kwanza. Niliguse tu nitakwenda kuifundisha nitaanza hapa siku Eh Mikaya watu na wa Ahab na Yehoshaphati, mfarme huyo wa Yuda na Yerusalemu. Wanaataka kwenda kupigana Giladi. Ni ilikuwa ni mambo yao ya, ya vita vita vyao naye. Kabla ya kwenda wakasema lakini yule yule mbaya yule Ahabu, akakusanya manabi walifika kama miani amsi ni, u u ampe u shauli wanamna kwenye na nini na sauti amungu eni kama ambari kiaini kwenye vile. wari mash wari manabi wakasema, yani hivi vita, kwanza, kwa za ba na misha vishini, yani unahinda tafmoja kwa kuteka, kama kudionyeshi, lakini vita ba na misha vishini, yao chifeta kasesa um. sioge pesikasi, kini kumagari amashia uyu mtu, awatoa mbele nganya, wako mianda kwaza wenyevi, asema imto tafte na biwa kuendelea. Yeye yeye ufanya kama mami ya sasa, kuna moja na hizo mikaya, lakini mana imla, ninuenda jama, kila kini sabiri, na ni magumu, yani si atagi, simpendi, asema huyo huyo duamzul, mrek, wakina kama mami ya hema mikaya, wenza kutoa shamba mami ufanya na Mika mika agasemah cagoh mahu nienda uisini. Kamu naenda nenda kumamir. Cuma macam mana tani Eh, alih buaya nak aw agas alih bufi agasemah. Yang ini harakah harakah. Yang ini kurang itu viripita pun. Tapi mimi. Ibu nika naona lima nak condong unaona, ni wakati wengine wote wameniambia mambo mazuri. Yesufu ata kusema, "Mmm, inawezekana hiyo ndio ya kweli bwana." Alimasiwa mpige kwanza huyo, wakampiga. Nena kamfunge niende kwenye vita, nenda vita ni ndamfungua ni kirudi. Wenzangu sio anashasema kwamba narudi kwenye vita salama. Akasema, "Ukienda okay, kama kama utarudi nene. Siyo yule mtu wake hakurudi, alifia. Bashauri ya bwana na kuyakataa. Mm. Nene ufikia mbele. Mm. Ma ma ma, ma, ma kwamba wanamtavuta Aja asemi akifika. Leo hii mimi, kuna watu niuliza maneno ya mashauri, baadaye wakao wanaona na wafungulia Biblia na nini? Wameacha. Kila mta na yeye mkubwa kia. Kwa kama mimi, nitawaambia kama yanenia. mashauri kama wako, Mungu za moyo wako. Ndaude haribu kwa Mungu uliza kuamungu wasaribu kwa kujionyesha mungu na pita kujionyesha mungu mungu na nenda utashinda wamie milima yote leo kumbelere katika mapenzi ya mungu mungu ataisha wazisha amino nami kutafuta mashauli ya kwa na naomba iri somani kusaidie na kuende kuende ya hili mali ndakao kweli akoyahalisi na tukachote baraka zako na wema na ulizo wako bwana tawashukuru amen